كلمتان حبيبه تعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على رسولنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم التسليم كثيرا Nekaj sva hvala i zahvala Allah subhanahu wa ta'ala. Nekaj salavata svarama našeg musanika. Allaho biljenika Muhammeda sallallahu wa ta'ala. Na njegove časne ashrabe i sve oni koji slijede i pravi pude sudnjega dana. Ako sestre ne čuju, nek iziđu tamo, uvodnik, jeli? pa će čuti. Iziđite tu što bliže i što možete, pa ja ću se truditi da budem što glasniji. No, struvi u struvi. Je struva, je Došli smo do poglavlja o lovu i klanju životinja. Ovo je jedno znači, zanimljivo poglavlje. prošli prošlih smo govorili, je li o Bajramkom tako, odnosno, ko je Keđo smo sada po poglavlje lov i planu životinja 1239 hadisa. Prije nego što počnemo čitati hadise, komentarisati je li da spomenemo prije, prije svega kako islam gleda na ovo pitanje, odnosno na pitanje lova. I šta je to lov? Šta se sve može loviti? na koji način koji su propisi vezani za mo bez obzira što vjerovatno među vama nema povlaca ovo su propis koje trebamo uvijek znati jer islam je rek smo svoga hvatna vjera ko ovaj čiji propise moramo poznati u celosti da bi bili ovaj kompletno u ne znamo ho kad kada će nam začeupati određeni pro, islamski propisi Albo često pomislimo da nam nešto ne treba kad desi nam se u životu treba nam, a ne znamo propis. Kako doći do do pravog propisa, do prave istine, a potrebno nam je jeli da u tom momentu znamo jeli hak ili istinu. Znaci lov je svaka dozvoljena divljačvotina. U stvari, u lovice može svaka dozvoljena divljačvotina koja nije nečije vlasništvo i koja se ne može uhvatiti. Znaci ne možemo je uhvatiti. To je definicija lova. Lov je dozvoljen i utvrđen i Kur'an odnosno i ajetima i hadisima poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Postoje dvije vrste lova. Lov u moru, odnosno godi vodi, i lov na kopnu. Lov u moru, on je dozvoljen i za muhrima, i za onoga ako nije muhrim, odnosno za onoga ako nije u hramima bio u moru i na moru a sve što je u moru dozvoljeno je loviti